Capitolul 7. Natura Depindem de natură nu doar pentru supraviețuirea noastră fizică. Avem nevoie de natură și pentru a găsi drumul spre casă, spre ieșirea din închisoarea propriei noastre minți. Ne-am rătăcit în a gândi, a, face, a ne aminti, a anticipa, într-un labirint de complexități și într-o lume de probleme. Am uitat ceea ce pietrele, plantele și animalele încă știu. Am uitat cum să trăim doar pentru a fi. Să fim liniștiți, să fim noi înșine, să fim unde e viața, clipa acum și aici. Atunci când supui atenției tale ceva natural, ceva care a căpătat existență fără intervenția omului, pășești în afara închisorii gândirii conceptualizate și, într-o oarecare măsură, participi conectat la ființa în care tot ceea ce este natural încă există. Dacă îți îndrepți atenția către o piatră, un pom sau un animal, nu înseamnă că te gândești la acesta ci pur și simplu îl percepi, îl păstrezi în conștiința ta. Ca urmare, ceva din esența lui se transmite către tine. Poți să simți cât de liniștit este și, în același timp, vei simți cum din interior te învăluie și pe tine liniștea. Simți că de mult se bazează pe ființă, e una cu ceea ce este și unde este. Înțelegând acest lucru, ajungi și tu într-un loc de odihnă situat în sinele tău. Când te plimbi sau te odihnești în natură, sărbătorește acest moment. Stai nemișcat, privește, ascultă, vezi cum fiecare animal și fiecare plantă sunt identice cu sine. Spre deosebire de oameni, ele nu se disociază, nu trăiesc prin intermediul imaginilor despre sine, astfel încât nu au nevoie să se îngrijoreze dacă sunt la nivelul acelor imagini. Căprioara este ea însăși, Narcisa este ea însăși. Fiecare lucru din natură este nu numai una cu el însuși, dar și una cu totalitatea. Ele nu s-au smuls din țesătura întregului, având pretenția de a avea o existență separată, eu și restul universului. Contemplarea naturii te poate elibera de acesteu, cel care provoacă atâtea necazuri. Fii conștient de nenumăratele sunete subtile ale naturii, foșnetul frunzelor în vânt, zgomotul făcut de picăturile de ploaie, zumțetul insectelor, primul cântec al păsărilor în zori. Abandonează-te actului ascultării. Dincolo de sunete există ceva grandios, o sacralitate care nu poate fi înțeleasă cu ajutorul gândurilor. Nu tu ți-ai crea corpul și nici nu ți poți controla funcțiile. O inteligență mai mare decât mintea omenească lucrează pentru aceasta, aceeași care are grijă de toată natura. Nu te poți apropia mai mult de acea inteligență decât fiind conștient de propriul tău câmp de energie interioară, simțind viața, prezența din corpul tău care dă naștere vieții. Adesea, cheful de joacă și bucuria unui câine, iubirea sa necondiționată și disponibilitatea de a sărbători viața în fiecare moment contrastează puternic cu starea interioară a stăpânului acelui animal. Deprimat, anxios, împovărat de probleme, pierdut în gânduri, absent din singurul loc și unicul timp care există, aici și clipa acum. Astfel încât îți vine să te întrebi cum reușește câinele să rămână atât de vesel și sănătos dacă trăiește lângă acea persoană. Atunci când percep natura numai prin intermediul minții și al gândirii, nu îi poți simți viața, existența. Îi vezi doar forma și nu ești conștient de viața dinăuntrul acesteia, misterul sacru. Gândirea reduce natura la o marfă de care te poți folosi pentru a obține profit, informații sau un alt scop utilitar. Pădurea străveche se transformă în lemn de foc, pasărea într-un proiect științific, iar muntele în ceva ce trebuie exploatat sau cucerit. Când percep natura, golește-ți mintea de gânduri. Dacă te apropii de natură în acest fel, ea îți va răspunde și va participa la evoluția conștiinței omenești și planetare. Observă cât de prezentă este o floare cum se predă vieții. Ai privit vreodată cu adevărat la planta ce o ai în casă? Ai dat voie acelei ființe familiare și totuși misterioase căreia noi îi spunem plantă să te inițieze în secretele ei? Ai remarcat cât de profund de liniștită este? Cum e înconjurată de un câmp de liniște? În momentul în care ajungi să fii conștient de fluvile de liniște și împăcare ale plantei, aceasta va deveni profesorul tău. Uită-te la o floare, un animal, un copac și observă cum se relaționează la ființă. Este el însuși. Găsește o demnitate extraordinară, inocență și sfințenie. Oricum, ca să vezi acest lucru, trebuie să depășești obiceiul mental de a numi și cataloga. În clipa în care poți privi dincolo de catalogările mentale, vei simți acea dimensiune inefabilă a naturii, care nu poate fi înțeleasă prin intermediul gândirii sau percepută cu ajutorul simțurilor. Este o armonie, o sacralitate care nu numai că impregnează toată natura, dar se găsește și în interiorul tău. Aerul pe care îl respiri este natura, așa cum este însuși procesul de respirație. Acordă atenție respirației și dă seama că nu tu faci acest lucru. Este respirația naturii. Dacă ar trebui să-ți aduci aminte să respiri, în scurt timp ai muri, iar dacă ai încerca să te oprești din respirat, natura ar învinge. Te reconectezi cu natura în cel mai intim și puternic mod, devenind conștient de respirația ta și învățând să-ți păstrezi atenția focalizată pe aceasta. Este un lucru care vindecă și dă puteri. El provoacă o schimbare a conștiinței de la lumea conceptuală a gândirii la domeniul interior al conștiinței necondiționate. Ai nevoie de natură să fie profesorul care te învață să te reconectezi cu ființa, dar nu doar tu ai nevoie de natură și ea are nevoie de tine. Nu ești separat de natură, suntem toți partea vieții unice care se manifestă în nenumărate forme interconectate. Când recunoști sacralitatea, frumusețea, incredibilă liniște și demnitate care există într-o floare sau un copac, adaugi ceva a florii sau copacului. Prin recunoașterea și prin conștiința ta și natura ajunge să se cunoască pe sine. Ea ajunge să-și cunoască frumusețea și sacralitatea prin tine. Un vast spațiu tăcut ține toată natura în îmbrățișarea sa, de asemenea și pe tine. Doar dacă percepi interioritatea, ai acces la liniștea în care trăiesc pietrele, plantele și animalele. Abia atunci când mintea ta zgomotoasă se liniștește, te poți conecta cu natura la un nivel profund și poți spăși dincolo de sentimentul de disociere născut din prea multă gândire. Gândirea este o etapă din evoluția vieții. Natura există în liniștea inocentă care este anterioară apariției gândirii. Copacul, floarea, pasărea, piatra nu sunt conștiente de frumusețea și sacralitatea lor. Când oamenii ating acea liniște, ei pășesc dincolo de gândire, într-o dimensiune suplimentară a gândirii, a conștiinței, în liniștea care este dincolo de gând. Natura te poate apropia de liniște. Acesta este darul ei pentru tine. Când percepi și te regăsești cu natura în regatul liniștii, acest regat este îmbibat de conștiința ta. Acesta este darul tău pentru natură. Prin tine, natura devine conștientă de ea însăși, natura te așteaptă de milioane de ani.